Hristos a înviat. Bine v-am găsit, dragi ascultători! Învierea Mântuitorului, al cărui imn, troparul paștilor, Hristos a înviat din morți cu moartea premoarte călcând și celor din morminte viață dăruindu este cel mai triumfal imn pe care l-a cântat și l-a auzit vreodată neamul omenesc. El creează în noi creștinii o stare sufletească ce nu se poate compara cu niciuna din cele prin care trec oamenii. Ea este efectul unei ușurări, a unei bucurii, a unei încrederi și nădej, pe care nu poate produce în om niciun alt fapt, niciun alt sentiment, nicio schimbare, nicio emoție din cele ce pot încerca sufletul nostru. Imnul învierii e un strigăt de triumf și de bucurie. E privilegiul și fericirea noastră de creștini. Când Iisus trăia în suferință și umilire, în zilele patimilor, El era, privindul omenește, cel mai nefericit, mai părăsit, mai neajutorat, mai năpăstuit, mai zdrobit dintre toți oamenii. Niciodată un om n-a fost mai greu lovit pentru binele pe care îl făcea mai dușmănește tratat, mai crunt bagiocorit, jignit, huiduit, torturat și profanat ca Iisus Hristos. Împotriva tuturor celor care l-au acuzat și bagiocorit de atunci și până azi, Iisus rămâne cel care a biruit moartea și răutatea omenească totodată. Această Biruință a putut fi tăgăduită, dar nu i-a putut fi smulsă niciodată. Împotriva argumentelor stoarse necredinței și a pretextelor cu păcat, învierea lui Hristos s-a dovedit și s-a impus cu puterea faptului împlinit și cunoscut, astfel că imnul ei triunfal face de atunci și va face totdeauna bucuria noastră și a întregii lumi. Împotriva tuturor rațiunilor omenești, împotriva înțelepciunii de jos, celor care au căzut în robia superstițiilor și a legendelor necreștine, împotriva a tot ce s-ar putea zice și scrie, stă faptul învierii care a întemeiat biserica permanentă și universală. Stă creștinismul întreg ca dovedire și încredințare neclintită și nedesmințită a învierii Domnului. Împotriva a tot ce i-au spus și vor mai spune iscusiții într întrutegade a miracolului creștin, stă dovedit și nezdruncinat drept și tare, ca un munte de adevăr divinesc și omenesc, cuvântul simplu și drept al Apostolului Pavel. Dacă Hristos n-a înviat, Zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este și cădința voastră, iar propovăduirea lui și cădința lui și a noastră nu a fost și nu este zadarnică. Împotriva construcțiilor de ipoteze și subtilități omenești, stă un argument ce nu se poate răsturna, micșora și contrazice niciodată. Cel mai important fapt istoric care s-a produs vreodată. Stă creștinismul cu credința și cu biserica, zidite pe adevărul istoric și moral al învierii lui Hristos. Stă o realitate mai mare de 20 de secole. Cu cât a dăinuit și a crescut în acest timp îndoiala sau tăgada învierii lui Hristos, cu atât a crescut și puterea și însemnătatea ei de biruință asupra firii. Și a răului morții. Nici cele mai strălucite și mai lăudate victorii și reușite omenești nu se pot compara cu marea și îndoita biruință a lui Hristos asupra morții și a răului. Fără învierea lui Hristos, azi nu ar exista creștinismul, nu ar exista biserica. Am fi trăit în întuneric și viciu, ne închinam la idoli. Fără înviere, omenirea ar fi și azi sufletește cu două mii de ani în urmă sau, poate prin regres, în barbarie și în mizerie morală. Ce ar fi fost omenirea fără învierea lui Hristos, fără creștinism și fără biserică, fără apostoli și fără evanghelie, fără sfinți, fără credință, fără sublima iubire creștină, fără marile idei și fapte de bine și de cultură, aduse de creștinism, fără miile de martiri, fără instituțiile de binefacere incomparabile ale creștinismului, fără capodoperle de gândire și de artă cu care creștinismul a umplut, a înnobilat și a ridicat lumea. Creștinismul este tot ce a cunoscut mai sfânt și mai binefăcător și salvator neamul omenesc. Creștinismul este opera jertfei și învierii lui Hristos. Hristos a înviat din morți cu moartea moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le.